Benvinguts al toca amb els webs, amb Pilaceta Alfons Vidalges. Molt bona tarda. Bona tarda, tarda. Noé. Rèia, perquè normalment ja hi ha circulant mòbils per aquí i tal, però és que avui la concentració de gins electrònics per metro quadrat supera qualsevol expectativa, perquè hi ha ja, ara mateix damunt de la taula. Dos ordinadors, quatre mòbils, una tauleta. Podem muntar, superant... que... Estem... muntar, una... muntar una escola de secundària. Quasi quasi, <ríe> quasi, quasi, quasi. Pilaceta, avui presenta't els nostres, els nostres convidats, que són dir, uns autèntics geeks, però no sé si són si ara ofensiu això. No, no és ofensiu, si l'he dit sí. Ara se friquis, sí, eh? Sí. <ríe> una mica el punt friqui l'ha de tenir un bon geek. Sí? sí. Ara ens ho expliquen. Sí. Qui són els nostres convidats avui al programa? Qui tenim avui? perquè tenim el David Rojas i tenim el Josep Ribas, que mm -hmm. són de... Entre d'altres coses, són de l'equip eh, organitzatiu d'un esdeveniment que hi ha aquest dissabte, que es diu Geek Apelosa, mm -hmm. que no és el primer esdeveniment, i ja ens explica una miqueta com ens porteu i de què, de què va tot això, però bueno... Eh, en dic entre d'altres coses perquè a més a més eh, de ser col·laboradors bueno, d'aquest esdeveniment eh, són desenvolupadors d'aplicacions eh, iOS i d'Android bueno, o sigui que controlen aquí el cotarro has, les tecletes bona tarda Josep, bona tarda David Benvinguts hola, hola. Al, al Ningú és Perfecte i al tocam com els Gops per extensió el Gicapalusa que costa de... Co... Per aquest nom quan costa tant? Eh... Va, expliquem l'origen, anem a l'origen Té el seu puntet És, eh, és una miqueta per, per l'ambient o per, per la sensació el feeling que hem volgut donar eh, ve de, de lo que és eh, Lula Palusa, que va ser un, un festival que va haver-hi de música alternativa als Estats Units, i una miqueta l'esperit que volíem, que volíem portar cap aquí eh, per dintre de lo que era l'ambient de, la, de la tecnologia uh -huh. I, i el nom ve una miqueta jugant, jugant justament amb això amb lo de Lula Palusa. Però no és tan sèrio que tot això, no? O sí? O més del que sembla? No, potser que no, no es vol donar un caire molt sèrio, no és un seminari no és una xarrada típica que podem anar a nivell professional, sinó se li vol donar més aquesta part informal i que està oberta a tothom, no només a professionals. Sí que això que entrem potser molt tècnics, però es vol donar la vessant aquesta més, més oberta, més popular a, la, a tota aquesta tecnologia que ens envolta avui en dia. Per la gent que ens escolti, que estigui tenint aquest primer contacte a través de, del que estem comentant en aquests moments, expliqueu com pot ser, per exemple, una jornada de tipus, perquè ens fem la idea de això m'interessa, això no m'interessa, això m'encaixa, no m'encaixa, puc anar tot arreu, només a determinades sessions, com, com va, Josep? Està, està molt obert, justament, i perquè no volem que sigui una cosa en una sola direcció. Eh, podem dir que en línies generals hi haurà conferències, hi haurà tallers... Eh, hi haurà un gig and que, que permet justament de, de, de que la gent pugui unir-se i, i justament parlar d'aquests aquest, temes mm. la idea és aquesta eh, que sí que realment el, que és el timeline de, de la diada, que és aquest dissabte el dia, el dia 15 sí que és veritat que al matí estarà estarà centrat en lo que són un, un, una mena de conferències mm. a la tarda hi haurà tallers i a la tarda de nit ampliarem una miqueta més en amb, amb un ambient més, més distès i sí. Però en realitat eh, es podria entrar a sortir una miqueta on ha realment a, a, a lo que més a lo que més t'agradi, perquè entenem que hi ha gent que les parts molt més tècniques segurament no, no, no hi tindran no us no atraurà com com altres persones, però potser si sí hi ha d'altres punts mm -hmm. I doncs, eh, volem... de fer la fel·licitat s'ha apuntat al de xarxes socials o de sí sí sí. Um, no me'n recordarà mateix de, de l'agenda, ara me la miro que m'has agafat aquí tres pies però... sí, amb la Vililu Vili Sastre és una, una persona molt renom també és una sí. social media strategist que, que està especialitzada justament en reconvertir clar això ara que està tan de moda és community managers ah, sí. i de les xarxes socials no, i tot aquesta, això. aquesta gent aquesta, aquesta gent hauríem sí. <laughs> <laughs> ve de veure la clara d'Alfons és un poema <laughs> Es sí. diu la xerrada brand yourself fins social media, ai ah, queda. I, i, I per ser que li interessi és a quasi velles 2 del mitjodi, és més uns 40 minuts aproximadament teniu aquí marcat. I am, per ser, em quedo ja després que està estal sorteig de regals i tancament, camí, em quedo. Sí, perfecte. <laughs> no? crea, la la marca, en... crea la teva pròpia marca, crea la teva pròpia marca a través Molt de les xarxes, a través de les xarxes socials, una xerrada que tot i que pugui estar oberta al públic en general, bàsicament va adreçada a professionals, fins a tot aquests community manager, no, tot arreu. Sí, uh, totes les xerrades tenen la seva avançada professional molt marcada, però als ponents ja se'ls explica i se'ls demana que facin les ponències de manera molt m -m -m -mol poc tècnica. O sigui, mm. És a dir que, que, que mm. Nosaltres volem que vingui tothom que estigui interessat per la tecnologia, per les xarxes socials, una mica de tot, que pugui venir una persona sense coneixements i enterar-se del que estan parlant. Eh, és, és aquesta porta oberta que volem tenir el que dèiem abans, eh, la porta no es tancarà per fer les sessions, la porta estarà sempre oberta, podràs estar entrant i sortint, vinc a aquesta, potser hi ha gent que l'interessa més l'anterior, la, el tema dels pagaments per mòbil, la seguretat amb els pagaments... Clar, això comerciants doncs, pot ser interessant. Això, clar, potser de cara als comerciants, a la gent que es dedica més al tema de negoci, pues, els agrada aquesta, pues, entren i surten quan, quan s'acaba. Tens d'inscriure en algun lloc? suposo que t'has d'inscriure no, en algun lloc sí, sí, sí, justament des de la pàgina de, del Gicapalusa mm. eh, hi, ha, bueno, hi ha un Eventbrite un, un formulari on, on un n'està que, que inscriure I, i, bueno, però realment suposem que de, de moment l'aforament no està tancat del tot sí que hi ha una bona part de, de, de les persones que s'han inscrit però suposo que fins i tot el mateix dia encara encara hi ha possibilitat de, de, de poder llegir, ser no <Sento>. és Microsoft esperem, esperem. La, la trobada? no Eh, no molt està orientada tancada. però no no, no realment, l'any passat sí que va ser que és veritat eh, molt, molt orientada ho vam cap dir al programa de... que els, ap els apeleros diguem-ne no jo, sí. per exemple... sí, sí, sí. ja m'ho he entès oi? va ser una miqueta la... sóc l'única que no rasca de tots els convidats <ríe> no l'any passat sí que és veritat que es va girar molt molt cap, a, cap al món de microsoft i, i va ser una de les, de, de les puntetes que, que vam tocar justament perquè volíem ampliar eh, aquest any sobretot es, tocarà, es tocaran eh, temes de mobilitat però justament transversals, es tocarà Android Apple, tocarà Windows Phone també justament mm -hmm. Temes, és a dir, és molt més obert no volíem que fos una cosa tan tancada aquí justament l'hem organitzat i dintre hi ha, hi ha gent de la capa empresa d'Andorra uh -huh. però hem, hem intentat aquest any penso que ho no hem aconseguit amb, amb la universitat de parlar amb ells, per intentar que s'impliquin mo, molt més els nanos i puguin vindre cap aquí i tinguin un interès després hi ha gent que no, que fins i tot no té res a veure dintre de, del món empresarial, no es, no es dedica a l'estic ni coses d'aquest tipus, però que han contactat amb nosaltres perquè, perquè els hi ha agradat algun puntet de, dels que havíem vist dintre es toca seguretat informàtica però d'una manera més general uh -huh. volem que no sigui una cosa, justament és la idea és poder compartir no? I, i per poder compartir no fa falta ser un expert en, en una temàtica per poder-ho fer, uh -huh. es pot es... aprendre de tot i tant, uh -huh. es tracta d'anar-hi sí a través de la pàgina web es podat fer la reserva de plaça sí recordem a la pàgina web ho dic perquè si, en, si els hi només el nom sí. no... L'hem publicitat de totes maneres ja en els nostres perfils de Twitter i Facebook, sí. però sí, perquè el nom té telà sí. és www.geek uh, guió a guió pal, pal, palusa. <fixi> palusa amb per això us adreço cap a la nostre Twitter, al nostre Facebook que potser serà molt fàcil perquè si no els a la porta dient no hem aconseguit entrar a la pàgina web està no sent ell, però encara no ho hem aconseguit jo que no podré assistir-hi però jo crec que teniu que demanar a la personal branding si el nom que heu triat és bo pel personal branding això és una pregunta que heu de fer entenem que heu de exactament el per què l'han triat Déu-n'hi-do de totes maneres canviant una mica de tema, eh? recordem que tenim aquesta cita això serà aquest cap de setmana, que teniu la pàgina web que a més a més podeu entrar i sortir, podeu anar mirant doncs, què és el que més us interessa, que val la pena fer la reserva no sé que ens trobéssim que no teniu després regal o qualsevol cosa als sortejos però al marge d'això vosaltres seguiu algun tipus d'aplicació? Bé, aquí a la taula no ho pregunto perquè tots segueixen 150.000 però teniu el POU instal·lat? o no? Quines són les aplicacions que més els agraden a la PILI que li agrada al Pinterest? No, Però això no té història, no això és una de, història, no és una aplicació. Jo no sóc tan de Pinterest, no. Aplicacions, de quina mena... És que tinc moltíssimes. Té moltes. Tinc moltes. Com es passa? fa una aplicació? Com es fa una aplicació? Doncs no. aquí, hi ha persones que es dediquen a fer aquest tipus de coses. En, de fet, en David i en Josep són dues d'aquestes persones que s'ediquen... Home, a fer el, els hauria agradat fer el POU? Sí, sí, sí. És, és, és una d'aquestes aplicacions que, que sí, que, que es podria... Que, que, que hagués sigut interessant. Tot projecte d'aquesta manera que interessant de, de fer-se sí. mm. no, sí, sí. sí, sí, hi Ja dies que penses quina pena que no tinguem càmera eh? perquè he una cara de Però a mi el Pou me la de llonces no, no, de voler dir què m'estàs demanant del Pou és que jo no sé el que és el Pou, no saps què és el, pou? No. el Pou, mira, és com un tamagotchi és molt bono digues, és un tamagotchi per iPhone Va. és un tamagotchi per iPhone no me queda. Semana he notat massa, no? Que sí. <ríe> jo t'ho poso més fàcil, jo et jo que no sabia no què era. En fi, deixem-ho estar. Sempre que esto ven d'una altra manera. Gràcies, Pilar El que sí que ha fet és l'aplicació de l'Ultratray una aplicació que m'imagino que tindrà molts nous usuaris a partir dels pròxims dies, de fet ja està en marxa En realitat és una, una actualització de la de l'any passat sí. amb unes funcionalitats i la veritat és que el, justament ha hagut l'actualització fa menys d'una setmana uh -huh. hi ha hagut un gran pic de, de gent i ja l'any passat van ser més de 3.000 persones que se van baixar i l'actualització ara va a marxes forçades cap a dal entre la gent que s'ha ha de nou i de més, però la veritat és que ha tingut una, una gran... Secretària. Què ofereix aquesta aplicació? Doncs pues en realitat ofereix eh, informació de, de, de, de, la, de les pròpies curses, però el que aporta de més és que una de les funcionalitats és que puguis eh, geolocalitzar-te pels punts importants de, de la pròpia aplicació. O sigui que no et perds? Eh, és la idea, molta, molta gent arriba aquí als corredors o els familiars i, demés, i no saben on troba els dorsals on troba tal, i llavors t'ubica mm. a tu i t'ubica on està el punt era una de les, de les coses que existia l'any passat i aquest any el que hem aportat de nou dintre, que era una, una, un petit plus ha sigut a, dintre del tema de la seguretat sí. eh, hi ha una funcionalitat que obrirà dintre, bueno, únicament durant aquests dies durant els dies de, de l'ultra-trail que permetrà, en cas de que algú es perdi o necessita ajuda, sí. pues poder enviar eh, via SMS, és a dir, encara que no tinguin cobertura de, de 3G o de més, perquè molta gent de baix tampoc amb el roaming té tancat mm. lo que és el 3G, sí. pues pugui utilitzar justament i, i, i, i en cas de que el puguin vindre a buscar directament. Vull dir que que realment és un, un, un punt bastant important. Hauríeu d'actualitzar els recorreguts, eh? Sí. Eh, Sí, bueno, clar, eh, el, el tema, tema és, és que han canviat ja fa dos dies, dos dies que... Sí, sí, sí Els últims dos dies, dies, dies és... estan, estan per pujar, estan en review el que és l'actualització la, uh -huh. però és que ha canviat just en els últims dos dies clar, sí, sí, Esperem sí. que Apple Tingui el temps d'acceptar-nos aquesta última actualització. Veig que és més d'Android, eh? No. S'ha li liat capat, s'ha liat capat, no? Li escapat, no? Eh, el de Android és el, el senyor que té aquí de banda. Sí? sí, més. Sí. Però aquesta aplicació és només per a iOS. Aquesta és només per a iOS, perquè ja funciona va... amb la iOS 7. A iOS, perquè gent eh... que no sapis per a l'Apple. No. Actualment no l'hem provat Jo ja vaig ser traductor al món normal No m'atrevit a instal·lar l'iOS 7 perquè tinc tres aplicacions que estan en marxa en desenvolupament i tinc bastanta por de, de, de provar-lo encara no. És a dir, l'onfretrail tens que tindre un iPhone Exacte. De moment sí oh. Oh. És, Són coses, no, no vull dir, són coses de, de la mateixa organització Nosaltres estem desitjant de, de poder oferir oh. més coses Això depèn és una, una petita puntilla que tenim que fer perquè la gent de l'organització aposti per, per Android també. i ja llegir, que ens escoltes. Mm. Android a la propera. O oh, no, escolta, que tampoc és obligatori. O oh, sí, David? Bueno, sí, <laughs> obligatori, obligatori, potser no. Dependrà del, del target final del, del oh. teu, però quan més plataformes puguis donar, mm -hmm. tot podrem arribar a fer-la en Windows Phone. Però, clar, són més plataformes, més, més aplicacions a mantenir i, i actualitzar. Ah, però entre l'Android i l'iPhone l'iOS, vaja, tindríem quasi bé un sí. 90% o més la, la quota de mercat seria bastant àmplia dels usuaris que no tenen sapat al d'aquests veis que pots només tirar al cap de la gent no? mm -hmm. I, si, i si hem tocat 3.000 persones amb iOS seria molt interessant de saber què tocaríem justament a l'Andalooine per una cursa de 2.000 persones jo crec que en tocaries més segurament, segurament ves quines coses. Es... caure. Valeri, ja que ens escoltes. <laughs> Perèu nota de totes aquestes qüestions. En Josep, però també en David Rojas han estat treballant també en l'aplicació de, del Tdix per Ar Andorra sí, t la Vella. Dic, Vella? Dit, Podem... bé, dit, Sinó, sí, del Tdix d'Andorra la Vella. Te dius. Si no Felipe ens deia alguna cosa i ora. Sí, al sí. Tdix per Andorra la Vella es plantegen de forma diferent quan es fan duna manera o duna altra, per quan es fan en, en funció del tipus d'esdeveniments, quan es fan de forma puntual o quan es fan per exemple com seria el cas tant del com del Tdix. Per la vella. <laughs> es fan de la mateixa manera quan són esdeveniments puntuals o hi ha un altre tipus de plantejament quan es tracta d'aplicacions que són més discontinuades doncs, és a dir, de forma més, més atemporal més de nevera que diem a la ràdio Clar, el, el motiu de l'app és molt important quan es planteja una app és a dir, si tu tens una app que fa algo molt concret per una jornada ah. doncs, ja saps que el contingut serà d'aquella jornada Clar. li pots donar més vida si després aquesta uh, app et proposa contingut que es van actualitzant, doncs notícies o de... coses que han passat en el, en el esdeveniment que després es vas uh, publicitant, doncs no? vas penjant vídeos de... que s'han gravat uh, entrevistes que has fet a posteriori uh, estadístiques, el que vulguis li pots donar més vida tot depèn del motiu uh, de la hi ha app, apps que són per estar ja, no sé, tipus jocs o tipus més de notícies, doncs pues, tenen un, una durada més llarga en el, en el temps durant tot un any. Ah. Els que són puntuals, doncs tens això. Fas la, la funció concreta per a aquell esdeveniment. Anem a fer una pregunta a l'experta en xarxes, al Alfons Miralles, si no facis que no m'ho ha dit, que t'he vist. Què el... t'he de preguntar? Quan es fan aplicacions o quan es fan campanyes per tal de donar a conèixer algun tipus d'esdeveniment que és molt puntual, s'ha sí. de fer d'alguna manera determinada? Perquè, és clar estem... Obrint, ara em poso el cap, eh? Jo ara vull muntar la fira de les galetes amb editius especials, per exemple, i resulta... si sí, això deu ser un efecte secundari. I el... I el que passa que no ens farem durant el mes d'abril i aleshores monto un Twitter, monto el Facebook faig tota la campanya, què passa? Que quan acabar el mes d'abril, tot allò, què passa? Jo queda crec... en basura espacial, què en jo, jo crec que tindria que ser important que el contingut, i sobretot si és un contingut que vols poder reutilitzar l'any següent o el que sigui, sigui un contingut que estigui online. Llavors aquest contingut online ha de ser consultable pues, per multidispositius. Que no siguis un homeless, vaja. Que no siguis, sí, que no siguis a, només a les xarxes socials, perquè quan caurà el fons del pou ja no el veuràs. Clar. I que sigui una cosa que, que la puguis consultar. Lo que passa que avui en dia les apps, i podem fer una petita enquesta amb els que estem aquí al rededor de la taula, de preguntar-nos eh, tots quantes apps tenim instal·lades jo en vou... els nostres dispositius mòbils i quantes fem servir. Clar, jo crec que altra. de les instal·lades si fem servir un 5%. No. no molt més. Moltes molt més, més. Eh? No m'ho crec. Sí. Oh, sí, sí. el Pou al Triviados. A la <laughs> Palabrados, la de Correu, que també és una aplicació. La de Correu, la de Pirinès, la de el WhatsApp, al WhatsApp, al Videt. Ah, ah. el... bueno, 10%. Bon. No, no, 10 més. Jo jo més. El... Les noies jo molt jo més. més. no hi és molt més. No, noies també en teniu molts més instal·lades no, És veritat. El, jo crec que el, el percentatge aquest pot variar tu ja, tu ja depèn de si desinstal·les les aplicacions que no fas cert. sí, però la línia que ho ve l'Alfons em sembla que, que, que la veritat és que ja sabem tots per on va i, i té molta raó em sembla que té molta raó en que realment la gran massa I és un restant. consumisme de baixem, baixem, baixem i, i, i realment n'utilitza molt poquetes sí. jo, jo crec que hi ha un consumisme actualment i després potser un efecte de moda crec que molt temps la cosa tindrà, això són els efectes aquests dels pèndols, no? Mm. Ara estem en un extrem que apps, apps, i tot apps i, i potser arribarà un moment que les apps, sí per coses molt concretes jo entenc la posicionament la geolocalització, una sèrie de coses que és molt interessant, però avui en dia depèn de, que, de per què una app que tens que fer servir una vegada no te la baixes mm. Si sí, és el mapa del metro de Barcelona que potser sí que farà servir 50-100 vegades pues, ho entenc mm -hmm. Jo el que veig més aviat és el, la qüestió de, de les aplicacions que són massa semblants a d'altres que estan ara de moda que llavors sí que tens 40 que són molt semblants i que al final només fa servir una això sí, que és el que està passant amb tota la missatgeria, que tens eh, diferents tipus de, de missatgeria WhatsApp, line, no sé la... Qui, al final... Viver, eh, Path... Eh, Bé, bueno, un món que n'hi ha, i arriba un moment que fas... O la de Facebook mateix, que també té stickers i coses per l'estil, i arriba un moment que, que tens un mitjà de missatges per tot arreu. Impressionant. I que no saps per on t'arriben. Sí, però el que passa que tens al centre de, de, de notificacions ple. No, no, jo, jo crec que l important i em vam parlar la setmana passada i tornem a aquesta és el contingut que el contingut té que està online perquè perquè els nostres desenvolupadors d'Apps puguin utilitzar-lo l'utilitzaran molt més fàcilment. Aquest contingut ha d'estar normalitzat, és a dir que hi ha de ser CRRC Atom si pot ser, per encara utilitzar-lo més fàcilment. I no sé ser que has ha de trobar tot això. Eh? Sí, ElRE syndicate <fixi> eh, sí, sí, sí i, i el l'àtom que és un altre format que uh, de ser online i aquest contingut ha de ser accessible multinavegador multi perquè al final estem accedint a través de navegadors i l'apps que pots fer és un navegador una mica més especial que és una app no és un navegador tan estàndard com podria ser el Chrome, l'Internet Explorer el Firefox o el Safari uh -huh. o l'Òpera sobre, sobre, en Encara existeix. Sí, sí, no, però, sí. Sí. Sobre dispositius mòbils, bastant. Sí. Mm -hmm. I en quins projectes esteu ara? Que es puguin explicar? Que es puguin explicar? I si, no, també. I si no, ens doneu una pista. Perquè, eh, pues... perquè un... sé que no pareu. Eh, la veritat és que sí. És que Ens estem movent bastant. Eh, hi ha un que podem parlar que, que deriva una miqueta de, de justament com es va introduir la, la funcionalitat aquesta de, de la seguretat dins de lo que l'app de l'UltraTrail. En realitat, el que nosaltres en diem l'SUS-ER, l'ODR és com una, un acrònim d'Assistant International Rescue, és un conjunt de tecnologies en les que estem treballant que es permetran, no permetran d'utilitzar internet o no, telefonia o no, i per ampliar informació en cas d'un moment de dificultat o de perill eh, a una sola persona o a un grup de persones de per si, és un conjunt de, de, de coses que és molt eteri del que estem parlant així perquè tampoc no volem entrar en massa al detall però permetrà justament de, de una app que sortirà dintre de menys d'un mes, aquesta sí que serà on estaran integrades, però que ens permeten de derivar cap a moltes, cap a moltes altres coses, és a dir, una manera de llicenciar aquesta tecnologia cap a d'altres tipus d'apps la mm. miqueta és una, és una de les pedres angulars les que què estem treballant amb el David sí, mm -hmm. molt ja que no es pot explicar no mm -hmm. sí, es pot explicar tonta sí, seria... <laughs> sí, seria similar a, que no a un entès? que fa uns mesos hi va haver un anunci a nivell francès o, o alemà ja no recordo ben bé que era de poder navegar a través de meses. No exactament, però nosaltres no ens basem és a dir, eh, hi, ha, hi ha diversos projectes és més, si, si agaféssim un munt d'apps diferents podríem arribar a tindre moltes funcionalitats que són molt útils Lo que, lo que nosaltres hem volgut fer és ajuntar en un sol lloc i, i creuar aquest, tota aquesta informació uh -huh. per poder donar aquest valor afegit a, a, ja sigui, a aquesta aplicació però en realitat, si, si, si ens treem de la part tècnica i de més, és que en una situació de perill una persona pugui tindre a, a aquestes sortides a partir de, de tot el que t'ofereix justament el que portem a sobre, perquè en realitat lo del mòbil els smartphones no deixa de ser ara és un smartphone, però dintre de 4 dies és, és un rellotge, o unes ulleres o, sí, unes ulleres, o, o els wearables aquests que, que, que portarem a sobre la, és a dir, la roba amb sensors i demés la jugada és en que en que tinguem aquest valor afegit i en una situació crítica, doncs pues, podem podem alguna coseta més. Em sento dins d'un capítol de Dibet Theory. <laughs> no, absolutament. Perquè es va bueno, presentar alguna cosa, no? Fa poc d'una aplicació també que podies fer alguna cosa per l'estil, no? Sí, hi han ha diverses idees, hi ha molta gent que treballa perquè és un, és un punt crític, realment, que t'aporta. I diferència n'hi ha d'aquesta aplicació? Doncs a... pues que fan una funcionalitat de, de per si, aportant una solució sí. parcial a un problema. Sí, però vull dir, aquí aplicació, necessitaves tregir. Exactament, aquí si tenim un gran problema. Un, una persona exactament. que vens de fora i no tens uh, cobertura no pots fer servir o, o, o bueno, a sobre de quedar-te penjat a la, a la muntanya el, el vindrà una, una clatellada de, de telèfon sí, impressionant. Que la idea no? Llavors... que a Andorra, justament, és, és per això. Eh, hi vam pensar perquè nosaltres tenim muntanyes, sí. realment. Això és extrapolable, vull dia a qualsevol lloc, però com que tenim muntanyes hem pogut veure la problemàtica. Aquí a Andorra, a la, un turista passa la frontera, tanca el, que és el roaming perquè va a 12 euros i pico el mega de roaming, doncs està impossible, i, I a la muntanya, si trous ja, encara que tinguessis un 3G, hi en zones on uh -huh. no tens cobertura real. Uh -huh. Llavors, com, com fas per, per poder sortir-te d'una situació d'aquest tipus? I què és el que fa, llavors, l'aplicació? Doncs pues realment, el que, que a vegades no sabem és que els smartphones que, per exemple, que tenen GPS, sempre el tenen, el GPS. El sí. que nosaltres parlem de la GPS i coses d'aquest tipus són uns plus que acceleren, que ajuden, però el que és la informació en raó, en cru, Uh -huh. de baix, lo que és una longitud i una latitud sempre podem accedir i tinguem I internet o no tinguem SMS eh, si voleu mirar sobre coses de tecnologies i que donen molt que pensar ahir va haver una emissió molt interessant a França de, a, en francès, la podeu retrobar sobre el website i eh, que busqueu les emissions que es diu Enfragusa mm -hmm. i l'emissió es deia En Home Presque Parfait mira, aquest programa encaixaria veies, <laughs> presque ningú és perfecte, ningú és perfecte que veies les abans de la tecnologia aplicada a l'humà i sobretot aplicada a diferents coses dels membres humans, implantació de chips, eh, el servei, i dona molt que pensar. Doncs unes qüestions sobre les que continuen reflexionant en pròxims programes perquè pràcticament arribem ja al final del nostre temps, és moment d'acomiadar-nos Josep Ribas, David Rojas, moltíssimes gràcies per haver vingut deixar-vos enredar per la pilaceta avui al programa, sí, per explicar-nos totes les activitats que tindrem aquest cap de setmana amb el Giga Polusa, Pelusa, mm -hmm. Polusa? Sí? Polusa. Polusa, Polusa, que és un cop d'any. Polaceta Alfons Miralles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ens retrobem demà, com sempre, el Ningú és Perfecte. Que passi molt bona tarda. Bona tarda.